Ja kun hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiehen talon aterialle, pitivät he häntä silmällä ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Niin Jeesus rupesi puhumaan lain oppineille ja fariseuksille ja sanoi, onko luvallista parantaa sapattina vai eikö. Mutta he olivat vaiti. Ja hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään. Ja hän sanoi heille, jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatin päivänäkin? Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän. Ja huomatessaan kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja. Hän puhui heille vertauksen ja sanoi heille, kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle. Sillä jos hän on kutsunut jonkun sinua arvollisemman, niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle, anna tälle sija, ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, ja niin on se, joka on sinut kutsunut, sisään tullessaan sanova sinulle. Ystäväni, astu ylemmäksi. Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Ja hän sanoi myös sille, joka oli hänet kutsunut. Kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi, äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua ja ettet sinä siten saisi maksua. Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle, sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle, autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Niin hän sanoi hänelle, Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta, ja illallisajan tunnessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutun, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Mutta he rupesivat kaikki järjestään esteemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan, pyydän sinua. Pidä minut estettynä. Toinen sanoi, minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Vielä toinen sanoi, minä otin vaimon ja sen tähden en voi tulla. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui. Ja sanoi palvelijalleen, mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille, ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle. Ja palvelija sanoi, Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa. Niin Herra sanoi palvelijalle, mene teille ja aitovierille, ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani. Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa, ja hän kääntyi ja sanoi heille, jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä ja äitiänsä, ja vaimoaan, ja lapsiaan, ja veljiään, ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen. Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Tahi, jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu? Ja pidä neuvoa, kykeneekö hän kymmenellä tuhannella kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan kahdella kymmenellä tuhannella. Ja ellei kykene, niin hän, toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luoksensa lähettiläät hieromaan rauhaa. Niin ei myöskään teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on. Voi olla minun opetuslapseni. Suola on hyvä, mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa maahan eikä lantaan, se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, se kulkoon.